Слідіть за мною. Їй все кажеться, що я з кем-то сплю, і вона рішила зжечь мене прямо на кроваті. Марія позаткувала до стіни. Молодаки оточили її. Довга, смирена сорочка зяяла, як ворота пекла. «Ви цього не зробите», – сказала розпачливо. «Я приїхала за ліками для дитини. Він зараз у тяжкому стані. Його вчора ввечері прооперували. В дитини починався сепсис. Я мушу купити і привезти першим автобусом ліки, бо від цього буде залежати одужання дитини. Вот видите? Розвів руками Володимир і похитав головою. Ребёнок її в паторії, в лагері, а вона вот такое выдумывает. Это больной человек. Ваш пацієнт. Господи, як же ти таку потвору тримаєш під своїм небом? З Маріїних грудей вирвався зойк. Скарай його, Боже, за все його зло. Видите? Разве это разговор нормального человека? Увезите її!» На Марію задягають гамівну сорочку. Довжелезні рукави обкручують навколо стану і її майже волочать до дверей. Протяжний звук сирени полохає в ранішній світ, який у друге за цю добу посилав їй ще одне випробування. Привозять на територію лікарні з високою огорожею. Заводять затхлими коридорами у палату, де терпко, як і в районі лікарні, Пахне нечистим хворим людським тілом, ліками і ще чимось відразливим і похмурим. Той світ був на межі між реальністю і потрібічим. Небачені потвори терзали мешканців цього страшного пристанища, які кричали, свістіли, завивали моторошними голосами. Невидимі страховиська поповзли й до Марії, але зупинилися перед світлом, що йшло від неї, і відсахнулися. З її вуст злітала Ісусова молитва. Так навчила її ще бабуня Марія. Стара нечаєха вишіптувала «Ісусе Христе, Сином Божий, помилуй мене грішну!» Щоб не робила. То була глибоко віруюча душа. Перед початком посту виварювала увесь посуд від залишків жиру і навіть рогачі та кочерги, щоб не залишилося ніде вода й крапельки спокуси. У середу та п'ятницю пила лише воду та їла хліб. Її кинули на ліжко, на якому був лише брудний плямистий матрац, і прив'язали. На мить здалося, що все це відбувається не з нею. Що все це їй сниться, і ці терзання скінчаться, як тільки зійде сонце. Хтось зліпив докупи ці дві страшні події, кинув їх в одну добу, і вона мусить здолати їх. Скописько істоти з потвореними лицями, перекошеними ротами, гнилими зубами, біснуватими очима, важко було назвати «жінками». Поневолені лютими духами, вони несли покару відібраним розумом, найбільшу з усіх існуючих. Стояв дикий елемент, крик. Марія стисла голову руками. «Хтось тягне оперну партію?» Той голос ріже слух. «Він могутній і руйнівний. Співачка складає руки на грудях, витягує шию». І все сильніше її виття. Марія зупиняла на кожній із них свій погляд. Он та розпатлана, що все зціплювала губи і хватала руками повітря, вдавала, що душить когось. Молода жінка виставляла прогнилі зуби, кокетливо трясла головою і вищала Дівкі, предлагаю свою любов. Я пасивная. Ви не обідітьсь. А чим же сугрішила он та стара, сива, кістлява із обличчям, як спечена груша, подумала Марія. Розглядала худу зігнуту спину. Руки її все мацали стіни. Лице було зморщене, як печене яблуко. Стара махала руками, неначе в них було понагайці. Крукувала по палате и выдавала короткие наказы. «Всех! Всех! Протягивай! Протягивай проволоку через уши! Пусть сидят на ней, как воробьи! Пусть! За Сталина! Ура!» Она моторошно реготнула, уголила червоней ясно и снова закрукувала, размахивая руками. Мария заплющила очи і лежала так невідомо скільки. Час збігав по волі, і він зупинився у цьому пристанищі людських бід і гріхів. А потім її вивели із палати і повели довгим коридором. Санітари прочинили двері до кабінету і завели туди Марію. За столом сидів немолодий лікар, і пильно розглядав її. Вона привіталася. Лікар не відповів, а все пропікав її важким холодним поглядом. Різким жестом показав на стілець. Ну, так що вістюленькая, ви нам розкажете, тільки без вранья? запитав, коли вона сіла. Тут і правди досить. Спокійно мовила Марія і переповіла події минулого вечора і ночі. Він уважно слухав її, щось записував, а тоді кидає з іронією. Так ви стверджуєте, що посеред ночі застали чоловіка з коханкою, і що побачили, як лі, як кили, меблі, і коли б не ви, то все могло б скінчитися трагічно. Марія ствердно кивнула головою. «Припустимо, припустимо!» – лікар тарабанить пальцями по столі і не зводить з неї проникливого холодного погляду. «Але за таке не викликають карету, а навпаки дякують, просять вибачення і так далі!» Марія скептично усміхнулася. «А чого ви смієтеся? Я краще знаю чоловічу психологію!» В цьому, що говорите ви, немає ніякої логіки. Якщо ви не вірите мені, а вірите в брехню, яку вигадав мій чоловік, то це дуже легко перевірити. Зателефонувати її в паторію в табір зміна і запитати, чи є там мій син. А потім передзвонити у райцентр у міську лікарню. Телефон хірурга я знаю і прізвище та ім'я теж. І все дуже легко проясниться. «Я скористуюся вашою порадою», – каже лікар, мружиться і відкидається на спинку крісла. Голос спадає до шепоту. «Ви так щиро говорите по-українськи, що я й не помітив, як перейшов. А ви б хотіли, щоб в Україні всі розмовляли по-українськи?» «Це що? Стосується теми нашої розмови?» Марія здивовано подивилася на співрозмовника і вмовкла. Той, якусь мить пильно вдивлявся в її обличчя, різко нахилився і неначе впився поглядом у її зіниці. Знову відкинувся на спинку стільце і каже з тіні образи. «А ви що, так не любите російську мову, що навіть тут?» Де панує лише російська, не переходити на неї. «А хіба я в Москві чи в Рязані? Я ж у Києві, столиці України, на рідній землі!» Марія спалахнула. «А хіба Радянський Союз не рідна батьківщина? Чи ви б хотіли, щоб Україна стала вільною, самостійною?» У його голосі з'являються дражливі нотки. «Складається враження, що у вашій клініці подібні запитання теж визначають діагноз». Марія пильно подивилась на лікаря. «За принципом «хочеш вільної України, наш пацієнт, любиш Радянський Союз, значить здоровий». Він порухав бровами і сказав похмуро. «Це дійсно якісь нездорові висновки. Наша установа лікує хворих людей» а не визначає, хто з них, що думає про свою батьківщину. Хоча кожна нормальна і психічно здорова людина любить свою велику країну і не уявляє собі іншої. Ви згодні зі мною чи ні? Марія мовчала. А чого ви не відповідаєте? Що б вам хотілося почути? «Чи хочу я, щоб Україна стала вільною?» – Марія засміялася. «А хоча б і так. Така щира українка. Цікаво ж послухати». Що ви розумієте під поняттям «щира українка»? Мені теж, наприклад, цікаво дізнатися, що це за така термінологія. Бо світ не знає такого визначення – Щирий і нещирий француз, італієць, німець, японець та й росіянин. Тільки чогось українців поділили на щирих і нещирих. А ви себе до яких зараховуєте? Марія зухвало дивилася у його неслов'янські очі. Лікар обдав її поглядом, за яким проглядалася ледь стримувана люті образа. У цьому кабінеті запитання ставлю я, а ті, що сидять навпроти, відповідають. Та чому ж перетворюєте свій кабінет на філіал КДБ? Ці проблеми цікавлять їх. Мене вони теж цікавлять як громадянина, але ви не хочете відповісти на них. Чому? Мені, наприклад, Дуже цікаво дізнатися, чи ви б хотіли, щоб Україна стала вільною? Хотіла б, з викликом сказала Марія, від самодурів, критинів, холоїв, фарисеїв, запроданців, стукачів і всякої нечисті, яка заважає жити порядним людям. В очах лікаря з'явилися дві блискавки. Він прикрив їх повіками і знову вистрелив ними у Марію. Ти хочеш бути схожою на тих, що нині бачила? Він стишив голос до шепоту. В ньому з'явилися погрозливі нотки. Посидиш серед них. Не захочеш ні самостійної ниньки України, ні її мови. Скажіть, а ви не боїтеся гріха? Як же тоді із клятвою Гіпократа? Здається, ви її поміняли на клятву Пилата? А якщо ваші гріхи та вдарять по нащадках, не страшно?» Його обличчя видовжилося, а очі здавалося ось-ось залишать орбіти. «Да, здесь глубокое нарушение психики», – сказав, дивлячись на двері. «Відпустіть мене. Я мушу повернутися до тяжкохворої дитини. Я не ваша пацієнтка, і ви добре про те знаєте». «Била не наша, станеш наша!» Він робить різкий жест рукою. Марію хватають за плечі санітари і мало не волочать з кабінету. Знову над нею змикається світ, моторошний і дикий. Знову ріжуть душу зойки, завивання, дикий ригіт. Перекривлені спотворені лиця. Гнилі-почорнілі зуби, біснуваті очі вчорашніх красунь, коханих, вчорашніх людей, що бредуть у пожарищі агонії від одного світу до іншого, і жоден їх не приймає. Люта сила мучила тих, що скупчилися у земному фізичному пеклі, де реальною була лише мука і страждання. Минали дні, ночі. Нарешті її знову повели у той такий ж кабінет із кратами. На неслов'янському обличчі лікаря грає якась невловима посмішка, яку годі було розшифрувати. «Сідайте», – він показав на стілець. «Ми обстежили вас і побачили, що ви здорова жінка і вам нічого робити у нашій клініці». Марія не відчула ні полегшення, ні радості, що її мука скоро скінчиться, а лише в тому і ненависть до того, хто міг позбавити її цього випробування».